Då ställdes för rätten Levin Fredriksson, anklagad av en båtsmans hustru, att ha förskjutit hennes man i sjön. Levin svarade att denne båtsmannen överföll honom. Först slog han honom i huvudet med en skavel, sedan fick han ut sin kniv. Därtill har för han i handen ett stycke orsmundsjärn med vilken han slog Levin i munnen. Till slut ruste båtsmannen till Levin med en skarp kniv och i detsamma sköt han honom i sjön där han drunknade. Ändå sade Levin, jag mente att han skulle krafsa sig i land. Vilket inte kunde ske för det Osmunds järn som man hade stulit och lagt i byxorna, vilket han strax nedsänkte. Mm. och vad annat där ute i var och skydde mig någon han Gud förbarm sig över detta liv. som det <skratt> förr Det är Dricka så länge vin och saker, kör på punk läget som är så här? Nej, nej, han kör inte så stor mod, är väl